Rebasõnu kuulis, kuidas Jänku Onu hundi Onu oli õpetanud ja mõtles, et jätan, mina parem tema rahule. Muidu ei tea, mis veel minuga teed. Nii ta jätiski Jänku rahule. Pika sai said nad isegi sõpradeks ning hakkasid teine teist külastama. Kord kutsus Rebasõnu Jänku Onu jahile. Janku Onu ei viitsinud minna. Rebaseonu aga läks, küttis kogu päeva ja sai suure koti tees Õhtul läks Janku onu talle teele vastu, viskas pikali ja teeskles surnud. Rebaseonu tuli, käänas laibal teise külje ja ütles, haisema läinud teine, kahju muidu on ikka õige rasvane ja jätis Jankuonu lebama. Vaevalt oli rebasanu silmist kadunud, kui jänku on üles hüppas, metsapidi ette lippas ja jälle teele pikali viskas. Rebasanu tuleb, vaatab, jälle jänes. Jääb mõtlema ja sõnab. Juba teine. Ma panen õige koti maha ja lähen esimesele järele. No kui ma kahe jänesega koju lähen, siis näevad kõik, et ma kütt olen. Jooksiski tagasi. Nüüd hüppas Jankuonu üles, haaras rebaseonu koti ja jooksis koju. Teisel päeval küsib Jankuonu rebaselt. Noh, mis sa eile jahilt said ka? Rebaseonu lakkus mokki ja venites Sain veidi tarkust juurde. Noh, seda oleksid sa võinud minultki saada, irvitab Jankuonu.